הרדיו שלי, הרדיו שלי. רדיו קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי הרשת החינוכית של כל ישראל. לעיתון קום, עם אהרון מורג, מוסיקה טובה מכל העשורים, כותרות האתמול והסיפורים הקטנים שמאחורי הלהיטים הגדולים. ימי חמישי, תשע בבוקר עד עשר, רק ברדיו קסם, מאבא ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. כן, נו, תראו, אני לא יודע מה קורה פה, אנחנו מנסים להפעיל משהו. ועכשיו, זה הופעל. עוד מעט נדבר קצת. טוב, מועדים לשמחה, כמו שאומרים. בטח חשבתם שלא נהיה כאן בחול המועד. האמת, גם אני חשבתי שלא יהיה לעיתון קום בחול המועד, אבל איכשהו קרה שיש, ואנחנו כמובן שמחים מאוד על כך. אנחנו ואמירה מפיקה, ואני אהרון הורג, וכמובן משה ירונסקי, שהיום... הוא גם על תקן הטכנאי שלנו. וברקע, הבנצ'רס. אתם מכירים אותם בעיקר מנעימת הנושא של ה-Y50, אבל היו להם עוד עשרות ביצועים אינסטרומנטליים, אחד מהם מ-1969. הקטע הזה, נעימת הסרט, נווה קיץ. שתשע שנים קודם לכן היה להיט גדול של התזמורת של פרסי פייט. ועוד דברים טובים קרו ב-1969, או לפחות עוד דבר טוב אחד, אם להיות מדויקים. וזה קרה ב-26 בספטמבר 1969, בדיוק לפני 49 שנה ויום. ואז יצא לאור הגיליון הראשון של העיתון. זה היה ערב סוכות, תש"ל. ואפשר לומר בנימה חגיגית שזה היה יום היסטורי בתולדות הבידור והפופ בישראל. אז חוץ מהנעימה שפתחה את התוכנית, לעיתון קום מוקדשת כולה ללעיתים מצעדי הפזמונים העברי והלועזי ששודרו בחמישה עשר בספטמבר 1969 בין ראש השנה לסוכות כי ברור שלא היו מצעדים ביום כיפור. חוץ מהם, ככל שיספיק הזמן, אולי נשמע עוד לעיתים מהמקומות הראשונים במצעדים בארצות הברית ואירופה, בשבוע הזה, לפני 49 שנה. ונמשיך עם השיר שהיה במקום הראשון במצעד הלועזי בקול ישראל, וגם בגרמניה, לעית אפוקליפטי של זאגר ואבנס. על מה שצפוי לאנושות בשנת 2525. Tell the truth, tell the lies Everything you think, do and say Is in the bill you took today In the year 45, 45 Ain't gonna need your teeth, won't need your eyes You won't find a thing to chew Nobody's gonna look at you In the year 55 Your arms are hanging limp at your side your legs got nothing to do some machine doing that for you in the years 65 65 ain't gonna need no husband won't need no wife you pick your son pick your daughter too from the bottom of a long last you whoa In the year 75-10, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 85-10, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. year I find that I'm gonna wonder if man is gonna be alive he's staging everything this old earth can heal and the he aint but back nothing whoa whoa now it's been 10,000 years man has cried a billion tears for what he never knew now man's reign is through. But through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, 25, if man is still alive, if woman can survive, then כן, לא, לא יהיה כל כך נחמד בשנת 2525. וזה כאמור היה במקום הראשון במצעד הלועזי בקול ישראל, ב-15 בספטמבר 1969, זאת אומרת שבועיים לפני שיצא לעיתון, ובמצעד העברי, באותו שבוע, במקום הראשון, הייתה רבקה זוהר בשיר, אולי השיר האחרון שנתן אלתרמן כתב, הוא כתב את השיר הזה כי הוא אהב אותה בצץ וצצה, המופע משיריו, רוזנגלו מלחין, אוריאנה. <עש> <עש> <עש> I said to you, I said to you, I said to you, I said to you, The last day, Oriana, to tell me the end is going to be over Isaac and said, no maniana, Isaac and said, no maniana אוריאנה. ועוד uh, יאיר רוזנבלום, שהלחין עוד uh, כותב נפלא, ניסים אלוני במקרה הזה. ניסים אלוני כתב תוכנית נהדרת לגשש החיבר שנקרא קנטטה לה שווארמה. אנחנו לא נשמע את קנטטה לה שווארמה, קודם כל בגלל שזה שיר מערכון ארוך מאוד, אבל גם בגלל שאנחנו מתמקדים היום בשירים שהיו במצעדים העיוורים והלועזיים, ב... מצעד, בתקופה הרלוונטית שאנחנו מדברים עליה, השבוע שבו אה, יצא לעיתון, לפני 49 שנה ויום. אז במקום השביעי, במצעד שאנחנו מדברים עליו, הגשש החיוור, יפות יפות. יפות יפות, כל כך יפות, כל כך יפות על יפות יפות במרדפים, יפות יפות, בשמטאות, בכיכרות, באש לבים של הכוכות, יפות יפות, על הקירות בין החורות, <אח> בחרסים של הגדרות, כל כך יפות, מאוד יפות, כל כך יפות שבא לקרוא. שבא למחות, שבא לשתות, חולצה גופרית עם נפטלין וטרפנטין, רק לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות. כל כך יפות שבא לבכות, שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות, שבא לבכות, שבא לצעוק. אמא! כבר כשהייתי בן תשע אמרו לי, שחק כדורסל, ותקפוץ למרחק. Just don't be on the seven-year-old that she has He's a man like Arsall and a man of Kuzak He's not heard in the whole world Just at the age of nine, seven-year-old She met my heart I-I-I-I-I I didn't open it far I came to my heart I-I-I-I-I I-I-I-I עלומי, איי איי איי איי איי. יפות יפות, כמו רק הפות בנקיקים חדות חדות, כמו נטיפים במערות, יפות יפות במנהרות, בבוסתנים, במיניבוס בין הכוכים, יפות יפות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 פאפה! רק נעשיתי לגבר, אמרו לי, אויב מימין ושושנה משמאל. אז תיזהר מכל שולה שיש לה, הילולי אי, אי פה והילולו לא אי שם. הוא לא נזהר בסיבוב. שולה הפגיזה עם טיל שטלטל כולי. And in the middle of the country, There are forty signs. Yes, sir. And the end of my life. Ay, ay, ay, ay. Wow! Beautiful, beautiful. Walking Rashmi Shari Together house What do you make? עוד יוקסים, מאה ושש עפים. בוקר טוב, אורי אלוני. בוקר טוב. המון זמן לא דיברנו. כן, אהרון, חג שמח. חג שמח, אורי. ואני uh, אספר למאזינים כאן שאורי אלוני בעצם קיבל אותי לליל זה היה בתחילת שנות ה-80. נכון. ואחר כך החלפתי אותו כאורך מדור המוזיקה של העיתון, נכון. וזה היה כבוד גדול. יש לי נחת, יש לי נחת מממשיכי דרך, אני נהנה תמיד. נו, מכל מלמדיי השכלתי, אורי. נכון, ומתלמידיי יותר מכולם, <laughs> אם תשלים את הפסוק. יפה. <laughs> אה, אורי, אנחנו מקדישים היום את התוכנית, את לעיתון קום, לעיתון נקודה, אה. לעיתון שיצא ב-26 בספטמבר 1969. יום היסטורי. כן, נכון, אבן דרך. אני חושב בעיתונות הישראלית בכלל, על הרקע של המצב המשנים, השנים, שהוא לא דומה כמובן למה שהוא היה כעת. בדבר האורך הראשון, אתה כתבת שישראל, בשאר מדינות העולם המערבי, יש עיתונים שעוסקים בבידור ומוזיקה, רק לא אצלנו. אז הנה העוול מתוקן. נכון, נכון. וכשהוצאתם את הגיליון הראשון, אתם תיארתם לעצמכם שלעיתון של... הולך להפוך ל... ל... למותג, לאייקון ל... בעצם? תראה, תראה, זהו החלום היה, אחרת לא היינו ניגשים לזה בכלל. מכיוון שזיהינו את הריק, את הוואקום, בתחום הזה, אז היה לנו כל הסיבות לחשוב שזה יתפוס. והיו צריכים רק למצוא את שלושת האנשים. שזה אברהם אלון שהשקיע את הכסף, דוד פז שהיה עורך איתי, איתי ואני, כדי שישקיעו בעניין הזה. לא חיכינו להצלחה כל כך גדולה, אבל חיכינו להצלחה. כן. אז אולי, אולי תפתור לנו עכשיו את השאלה אה, שיש עליה הרבה תשובות, אבל אתה יודע את התשובה היחידה. מי נתן את השם הזה לעיתון? אז תשמע משהו. זה סיפור מעניין. כשאנחנו רצינו להוציא את העיתון, התחבטת איזה שם. אז הלכתי בפה... בהתחלה ל... אני יושב רבקה מיכאלי, אולי לא לפי הסדר הזה, אני אסביר לך. ואמרנו, רבקה, אנחנו רוצים לעשות עיתון של uh, פזמונים. איך לקרוא לו? מה את אומרת? היא אמרה לעיתון. אמרתי, יפה. אחר כך הלכתי, אמרתי, לא נסתפק, אתה יודע, second opinion. אז הלכתי לאהוד מנור, עליו השלום. אמרתי לו, אהוד, אנחנו רוצים להציע עיתון פזמונים. מה אתה חושב מתאים? הוא גם אמר לעיתון באופן מפתיע. אז אמרנו, טוב, שניים, אתה יודע, אומרים, שניים אומרים לך את השיכור, תלך לישון. שניים אומרים לך, זה אשם, אז זה יהיה אשם. וכך היה, כן. ולעיתון הם, הפך בעצם, לא רק לעיתון המוביל בתחום הבידור בארץ, הוא, yeah. הוא, הוא, הוא טיפח אומנים, הוא פרגן לאומנים. הוא, נכון גם, מאוד. גם אם הוא היה צהוב, הוא, הוא היה צהוב מאוד מאוד בהיר וקליל. כן, צהוב הוא היה אולי בצבעי השער, באופן מעשי, אבל הוא לא היה צהוב בשום דבר אחר. תראה, המוטו שלנו, העיקרון בלעיתון, היום זה נשמע כמו לא יאומן. המוטו היה, אנחנו כאן בשביל לעזור לזמרים, לא ללכלך עליהם ולא להשמיץ אותם. עד כדי כך העיקרון עבד, שאם מישהו הייתה לו הופעה לא טובה, או יצא לו תקליט לא מוצלח, לא כתבנו שהוא לא מוצלח, פשוט לא כתבנו על זה. כן. כדי לא לקלקל לו לא את הקריירה. ואל... זה, ו, וכל מי שתשאל, אומנים שגדלו באותו זמן, מי אני יודע, בואש שער, רבי ועדי, יגאל בשן, הם פשוט שיגיד לך זה אמת לאמיתה. אלה סטנדרטים שלא היו עוברים כיום. לא, לא. וזה ברור, כי היום התחרות גדולה, המטליות היא אחרת, אתה יודע, התקשורת היא אחרת. החל מרדיו, טלוויזיה ותחנות שידור מקומיות כמו שאתה למשל וכלה באינטרנט וטלפונים. כן. תשמע, כשאנחנו יצאנו עם לעיתון, אחת האטרקציות הגדולה, הגדולות הייתה שנתנו מילים ללהיטים, כן. מילים באנגלית. עד אז מי שרצה ללמוד את השיר, היה צריך לחכות כל פעם, שישמיע אותו ברדיו, להקליט אותו ואחר כך לרשום. מה כתוב, או להבין בכלל. לפענח אותו מילה במילה. כן, כן, אז אנחנו נתנו כל שבוע טקסט של שני שירים שהיו במצעד, באותו זמן באנגלית ואחד בעברית. וזו הייתה האטרקציה שלא הייתה קיימת, אז קשה היום להבין את זה על רקע תקשורת של היום. אבל אז זה היה כך. תגיד, אורי, אם נבקש ממך לתמצת במשפט אחד, שניים, את הגדולה, ואת המורשת של העיתון. מה אתה אומר? תראה, הגדולה והמורשת של העיתון היא בעצם טביעת האצבע, או כף היד כולה, על העיתונות בארץ. כן. זאת אומרת, לא היה דבר כזה קודם, ולא יהיה גם בעתיד דבר כזה, כי הוא נולד לתוך נסיבות מסוימות. בעצם העובדה, אתה יודע, שאני פוגש היום אנשים שלא ראיתי אותם הרבה שנים, לפעמים מאז שעזבתי את העיתון. וחלק זוכרים אותי, חלק מכירים, חלק לא, כי בכל זאת עברו עשרות שנים. וברגע שאני אומר לעיתון, האנשים, אותם אנשים כמעט פורצים בבכי. כן. בגלל הנוסטלגיה. והוא אומר, יואו, איך אתם אסזרתם לי? איך... בועז שרפי תמיד מספר, שאני פוגשתי, אז הוא מספר לאנשים שבמקרה שובעים אותו. הוא אמר לי, בואו, אל תעמוד הבמה, באחורי הבמה. אלא תבוא קדימה, ואין סיפור, כי אני פעם הנחיתי גם, אתה יודע, מופעים. כן. באותם השנים. אני בזכותו יצאתי לקדמת הממה, ככה הוא מרגיש את זה. וכל אומן מרגיש כאילו אנחנו עשינו את זה, במיוחד בשבילו. בזמן שלא, אנחנו עשינו את זה לכולם. תגיד, נצבעת לב שלך אי אז בתחילת שנות התשעים, נדמה לי, כשלעיתון בעצם גבה... באמת? לא, תראה, אני, אני עזבתי כבר, אתה יודע, זה כמו ילד שאתה כבר לא אחראי על איך הוא גדל ומה נהיה איתו, אין לי צמת הלב, לא, הייתי עסוק בדברים אחרים, אבל לא. עכשיו תשמע, אהרון, אני רוצה להגיד עוד משהו, שאנשים לא יודעים בכל פעם שמדברים על אירוויזיון. האירוויזיון הגיע לישראל, אני קצת אה, אה, משוויץ, אבל אסביר לך למה, בזכותי. אני יודע, ועכשיו או... אתה תספר למה. כן, אז תשמע, בשנת, אני יודע, ה-72 או ה-71 זה היה, כשהייתי בשמירה במינויים באיזה מקום, פתאום אני שומע בחדשות, בטרנזיסטו, שישראל החליטה לוותר על האירוויזיון כי אין תקציב. אז מיד צלצלתי למח"ט, לרבקה באירי, הייתה אז דוברת של רשות השידור, אמרתי לה, מה את איך את מפטרת דבר כזה? אנחנו נשיג לך תקציב. אמרתי לה, לעיתון ישיג לך תקציב. צלצלי מהר לאיגוד לה, לה, השידור האירופאי, תגידי, אנחנו כן באים. אחרי יומיים צלצלה לי, אמרתי, אמרה לי, מצטיירת, הם אמרו שכבר קבעו את סדר ההופעה, אי אפשר להיכנס. אמרתי לה, בשנה הבאה, תזכרי, תפנה אליי. אני מקצר את הסיפור, היא פנתה אליי, החלטנו שאילנית, היא הזמרת הכי מתאימה, אז באותה תמופה. אני פניתי למישהו שאשתו הייתה בת של בעל צורכי נסיעות. כן. יורם וידן מידיעות אחרונות. היה נשוי למישהי שהיה לה שלה. סוכנות וסיעות שנקרא דליה, היא כשמה היה דליה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו נותנים לך את אילנית על השער של העיתון, עם תיק נסיעות של דליה, פעם היה תיקי נסיעות כאלה, תן לנו מימון רק לנורית הירש ול... ולילנית. וככה היה. ככה הם נסעו, והייצוג הראשון של ישראל לאירוויזיון. בזכות לעיתון. עם שלמה צח, כן. <אז> אבל אנחנו גרנו שנינו בחדר אחד במלוא, במיטה אחת, העיקר להיות שם. זאת אומרת שכל הסיפור של ישראל ברוויזון התחיל בלעיתון, בזכות לעיתון. ו... וכל מעניין. השאר, השאר היסטוריה, ואחרי חמש שנים, אנחנו כבר בפריז, ואני זוכר את הפתיח לכתבה שלך, שהיה ממש בסגנון תנכי מתפעם. מוד, מוד, מוד התרגש מה... מתפיית, מספיית. מאוד התרגשת מה... פעם הייתי מתפייס, פעם הייתי מתפייס. מאוד התרגשת מהניצחון של יזרק כהן. בוודאי, כן. בוודאי. הייתי שם, אתה יודע מה? בהזדמנות שתראה אותי, אני אראה לך, יש לי 15 או 16 תגים בשרשרת של כל האירוויזיונים הראשונים שהייתי בהם, הת... לכיסוי התא... לתוך העיתון. אתה הראת לי את זה ב-1980, כשנפגשנו נכון. בהאג לאירוויזיון כן. בוולנד. תענוג לדבר איתך, ואנחנו עוד נדבר, אם לא כאן אז ב, ב במעדן ויניל. אה... טוב, אני, אני כבר אמרתי לו על המאזינים שהמצעד שפורסם בגיליון הראשון של העיתון לא היה בדיוק אה... תואם, כי אה, לעיתון יצא בערב סוכות, בשבוע קודם היה أو... יום כיפור. המצעד, אז המצעד היה בעצם המצעד של לפני שבועיים, אבל אנחנו... ההיסטוריה, ההיסטוריה תסלח לי. כן, כן, אבל, אבל אנחנו לא נוותר על השיר שהיה במקום הראשון ביום, בארצות הברית, ביום שבו יצא לעיתון. בוא נראה אם אתה מנחש במה מדובר. לא, ממש לא. אוקיי. Okay. ממש לא זוכר, אבל תזכירי לי ואני אשמח לשמוע. שוגר שוגר. אה, שוגר שוגר, הני הני, כן. בדיוק, אז לכבודך... ולכבוד העיתון. וגם ליתון. שתהיה לנו שנה מתוקה, שוגה שוגה. שתהיה לנו שנה נהדרת. אורי, תודה רבה על השיחה טוב. איתך. להתראות וחג שמח. חג שמח, חג על המאזינים. להתראות, ביי. ביי. of loving you, I just can't believe it's true, I just can't believe the wonder of this feeling too, שוגר הארצ'י זה בעצם לא הייתה להקה אמיתית, זו הייתה סדרת טלוויזיה אמריקאית באנימציה, היו שם נגני אולפן שכירים והזמר שמו רון דנטה, וזה היה שוגר שוגר, וזה היה במקום הראשון במצעד האמריקאי. אנחנו חוזרים לגיליון הראשון של העיתון, ויש שם ידיעה על אוהדי קבוצת הכדורגל וסטהאם, ש... אימצו בתור ההמנון החדש שלהם שיר של להקת האיקוולס שנקרא Viva Bobby Joe והם הפכו את זה ל-Viva Bobby Moor. Bobby Moor היה הקפטן של וסטאם. אז הנה האיקוולס שהיו במקום השביעי במצעד הלועזי בקול ישראל, שבועיים לפני שלעיתון יצא לאור. Bobby Joe, viva Bobby Joe, Viva, Viva, Viva, Viva Bobby Joe, Viva. Bobby Joe and your foot machine, yeah, yeah. everybody's gonna see a sensation, a sensation. ביבה בובי ג'ו, האיקוולס. כן. בוקר טוב אמירה. בוקר טוב, בוקר אור. הגענו לפינת המפיקה, בוחרת שיר. בהחלט הפינה שכולם חיכו לה. בוודאי, מה זאת אומרת? ואנחנו, אני הלכתי על שיר, קודם כל של... ששונה דברים, קודם כל של להקה צבאית, ולהקות צבאיות, אני חושבת, כבר לא קיימות היום, לפחות אין להם את אותה תעודה שהייתה עליהם פעם. אבל זה גם שיר שהיום לא היו כותבים כזה שיר, לא היו שרים אותו. כן, בטח לא במבטא המודגש בנות להקת פיקוד דרום שרות. עכשיו זה גם מתקשר לנו יפה לנושא התוכנית. העיתון כתב בטיפח אה, כוכבי פופ ישראלים. כמו שאנחנו יודעים. כמו שאוריה לוני לא, סיפר לנו. מסיפר לנו. והוא גם יחזור אלינו. אה, כן, אנחנו נארח אותו במעדן ויניל אה, באחת התוכניות הקרובות. Uh, יחד עם דוד פז אנחנו מקווים, ואז בכלל יהיה ריאיוניון של העיתון. Uh, uh, כן, אז בואו נספר קצת על השיר הזה, הוא נקרא מרסל. מרסל. או أو... שלך באהבה, יש לזה שני שמות. אוקיי. Okay. Uh, זמירה חן, היא כתבה את המילים. זמירה חן היא גם זמרת. כן. Okay. וגם כותבת שירים. Uh, דובי זלצר הלחין. יפה. מי היו בלהק אז? לא זוכר. לא להתקיל אותי בשידור חי. אני פה בשביל להתקיל אותך. תעשה שיעורי בית בבמבה. טוב. אם אתם רוצים לדעת, תבדקו לבד. כן, טוב, אז אתם... את רוצה לשמוע? בוודאי שאני רוצה לשמוע. אז תגידי... שיעור שהוא ממש, אבל ממש לא פוליטיקלי קורקט. אז תגידי בוקר טוב למרסל. הנה הוא. רגע, מה שאתם שומעים כרגע ברקע זה אות uh, התוכנית דש עם שיר בגדלי צה"ל. אגב, השיר הזה היה במקום השני, במצעד העברי בקול ישראל, ב-16, 15, 15 בספטמבר 1969, <שיר> -19, שבועיים <שיר> לפני שהעיתון יצא לאור. <שיר> מרסל, מרסל וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה ופיקוד דרום, בנות פיקוד דרום סיימו לשיר על האליל שלהן, מרסל. ב-1969, הטלוויזיה הישראלית, החד ערוצית בשחור לבן, שידרה תוכנית בידור מיוחדת לכבוד נחיתת האדם הראשון על הירח, אתם זוכרים, האסטרונאוט ניל ארמסטרונג. פלישיית התאומים הופיעה בתוכנית, וחבר הלהקה, פופיק ארנון, ואז עדיין בחור חילוני למהדרין, שר שיר של ינקלה רוטבליט ושלום חנוך, מקום שישי במצעד העברי לפני ארבעים ותשע שנה ושבועיים, בלדה בין כוכבים. היופיטר בו ונצא בשביל החלק כוס קפה חפוך נראה מה שלום קסיופיה לתפוס עגלה קטנה או גדולה הלילה הזה משגע זה לא מעט שצדק בוונוס לבד צריכים לבלות יד ביד, יד ביד, יד ביד בשמאים. לקטוץ לשעה אל כוכב הצפון, עם רוח כלילה מנשבת. אז אל תתנאג לי כמו אפלטון, כאלה אינני אוהבת. על צנב השביע, כשהוא לא יבין, לתפוס לנו רגע לשדר. ולא מעט, כשצדק בוונוס לבד, יוצאים לבלות יד ביד, יד ביד, יד ביד, השמיים. צדק ובנוס ערכיו שחקים, קרצו כוכבים בשמיים. הכסיל לבדו סך ללא פיקחוקים, הביטו זה זוג משמיים. ורק מאדים בצד האדים, גם לא התעצמיח קרניים. זה לא מעט שצדק לוונוס לבד יוצאים לבלות יד ביד, יד ביד יד ביד יד ביד בשמיים זה לא יד ביד, בשמיים, בשמיים. לה לה לה, לה וכאמור, שלום חנוך הלחין את השיר הזה, אז נמשיך בעוד שיר ששלום חנוך הלחין, הפעם למילים של יונתן גפן, ו... והפעם לשלישייה אחרת, שלישייה שלו, השלושרים, עוד שיר על בעל חיים, כן? אבל תראו, מה עוד שיר על בעל חיים? בלאדה בין כוכבים, אין שם בעלי חיים, אני לא יודע למה אמרתי את זה. אתם יודעים מה, לא חשוב. שלום חנוך, שלום חנוך. אה... אבל כן, זאת בלאדה. בלאדה לזבוב. על איזבל מבל. כלילת היופי הזבובי. מקום עשירי... ואחרון במצעד העברי של כל ישראל, בין ראש השנה דבר לסוכות תשל"א. איזברנבר, בואי ונשים זומה, זום לפה וזום לשם, איזברנבר. הוא זימתם לה הלילה זמר לוחמים, אך כשהיא שמעה את הפזמון היא נבהלה, היא חשבה אותו לזבוב הגון ורציני. אם את זה אתה רוצה, אז לך לנמלה, לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה הלכה משם תגובת חלום אותה, הוא לא ישכחנה עד יומו האחרון, ועד אז הוא לא יחדל לשיר את הפזמון, לה לה ‫שם איזבל מבל. ‫-איזבל מבל. ‫בואי ונשים זומן, ‫זום לפה וזום לשם, ‫איזבל מבל. ‫איזבל מבל, השלושה הרים ‫ששרו על זבוב, כן? לזבוב, מזבוב נעבור לכלב. ‫לא בדיוק. כלב, כי הלהקה הבריטית, The Family Dog, כתבה דוג בשני G. וב-1969 היא הוציאה אלבום שניגנו בו בין השאר ג'ימי פייג' וג'ון פול ג'ונס, לפני שהם הפכו לחצי לד זפלין. שיר הנושא של האלבום, way of life, הלהיט המוכר ביותר של הלהקה במקום החמישי, במצעד הלועזי בכל ישראל. Coboys playing Young men slaying Old men praying The world would change Schoolgirls dating Ders mating Mothers waiting to realrange. Rainy worker, factory shirker, social nurture won't let you down, chairman bluster, boardroom bluster, fair. many. The way of life. דרך חיים ודרך הטבע, גם התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. אז קודם כל, תודה רבה למשה ירונסקי, היום הטכנאי שלנו. תודה רבה לאמירה, תמיד המפיקה שלנו. ותודה רבה לכם שאתם uh, מאזינים נאמנים. Uh, חג שמח, שיהיה לכולנו חג שמח, שמחת תורה, שמחה. סוף שבוע נעים כמובן. אנחנו נסיים בשיר שהיה במקום השמיני במצד הלועזי לפני 49 שנה ושבועיים. השיר בצרפתית עלה טורקי במקור, לזמר יש שם אנגלי למהדרין, דייוויד אלכסנדר וינטר, אבל הוא בעצם יהודי הולנדי ששמו האמיתי ליאון קלירקופר. למעלה משלושה מיליון ושש מאות אלף עותקים מחר על האי טענק הזה. Oh, lady mary. להתראות, מועדים לשמחה. חג שמח. ביי. Sure. רדיו קסם, מאהב ה-6 <וששפעים> מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה עשר הנה החדשות מפי מלאכי חזקיה. פתח מדווח כי חמאס עצר ביממות האחרונות